Вирушила в мандрівку до найтемнішого сховища на людському шляху, і ніщо не могло її зупинити. Лань. Кат, який плаче над своєю жертвою. В який жах? Сулейман прийшов до Роксолани вночі, весь залитий слізьми, мокрі очі, мокрі вуса, мокрий слинівий старечий рот. Глухим, понурим голосом чи то розповідав, чи то виправдовувався. «Що він міг? Закон стоїть вище. З загибель основного гине і все залежне від нього. Баязид поставив себе поза життям, так само поставив і своїх синів. Він султан, і в дні його августійшого правління виконання шаріату є найвище його бажання» тому він послав великого євнуха Ібрагіма в бурсу, щоб той привіз найменшого сина Баязидового, Сулеймана. І кизля поїхав і привіз, і поставив трилітнього хлопчика перед ним, і маляв казало пальчиком на нього дивуючись, але впало мертве, задушене Ібрагіму. І так ніколи й не дано йому довідатися, що з ним сталося. Тому він такий безутішний і прийшов, у урочний до хорем. Като плакував свою жертву. Холодні сльози, наче теплим тільцем безневинного дитяти. Чому все валиться на її худенькі плечі, і доки вона має нести цю прокляту ношу? Стояла перед султаном жовкла, як шафран, не могла вхопити віддиху, дивилася на нього такими очима, що він здригнувся, злякано вигукнув «Хурем! Хурем!». А вона й далі стояла заціпеніло. Замкнута в собі, мов кам'яний вінок, і відчувала, як підкотилося щось під груди, під серце, і тисне. Душить, не підпускає, і вже знала, не відпустить. Так почалося її умирання. Життя вичерпалося, світло зникло в неї з душі і вже не обіцяло повернутися. Нарешті настане кінець її вічній покинутості і безпритульності. Життя було занадто коротке для її душі Ворожі сили завжди оточували її Навіть у хвилини найвищих злетів Хіба піддалася їм, подає раз Хіба відступила, злякалася Зберегла себе серед стихії ворожнечі, Але найдорожчого дітей своїх Захистити не зуміла. Бо все довкола так і лишилося чуже Чужа земля, чуже небо, чужі дерева, чужі дощі Заснувати рід свій можна тільки на рідній землі, заплідненій трудом предків твоїх. Не заснуєш роду на пустім місці. Лежала в постелі, ніби висіла над прірвою, нічого довкола, порожнеча. Німі безмовні світи валилися на неї, і темні пороги здіймалися перед затуманеним її поглядом. Султанські лікарі відступали в розпачі, Сулейман не відходив від умираючої, готовий, може, і ціною життя власного затримати життя в Роксолані. Але смерть не приймала обміну. Завоював півсвіту, а втрачав найдорожчу людину, і був безсилий запобігти смерті. Сидів коло неї на низькому ложі, дивився на це дороге єдине тіло, на груди, плечі, коліна, крізь тонку сорочку, гладив волосся поглядом пести в обличчя і примхливі уста, і кожен навіть уявний доторг до цього шовковистого тіла викликав у ньому забутий дрож. І хоч не було давно вже колишнього повного життя тіла, а тільки марна оболонка, та ще лунав йому у вухах її милий голос. І пам'ять його вперто відшукувала молоду пристрасть. Він згадував її обійми, її поцілунки. І шепіт, її уста, запах волосся, доторки долонь. І тяжко плакав. «Ти вознесешся на небо, вознесеся, гарячково повторював він. «І я за тобою, я знаю про це давно, вірив і вірю нині». Він ще сподівався на чудо, сподівався, що це неповторне легке тіло відродиться, і чоло посвітліє, і уста примхливо усміхнуться, і ніжні руки знов ласкаво доторкнуться до його шорстких щік, і йому з нею знов буде легко, радісно і прекрасно, мов на небі. А Роксолана хоч відчувала його присутність, але була така безсила, що не могла навіть сказати султанові про свою ненависть до нього. Раділа, що нарешті між ними настали взаємини, не підвладні ніякому насильству. Визволяється з-під гніту, нарешті була вільна.